Bonnie Gármus, minden kémia. Édesanyámnak, Mary Swallow Garmusnak. Első fejezet 1961. november 1961-ben a nők még szépen vasalt ingruhában jártak. A kertkedvelők kedvelők klubjában múlatták az időt, biztonsági őv nélkül furikáztak a számtalan gyerekükkel, és ezen senki nem aggódott. A 60as évek mozgalmi életének még nyoma sem volt, annak meg végképp nem, hogy a mozgalmak ifjú tagjai a rákövetkező 60 évet azzal töltik majd, hogy a 60-as évekről írnak dicsőítő krónikákat. A nagy háborúknak már vége volt. A titkos háborúk még csak most kezdődtek. Az emberek gondolkodása kezdett megújulni, és minden lehetséges volt. Medlinzott, 30 éves édesanyja pedig minden nap hajnalban kelt, és úgy érezte, az élete fabatkát sem ér. Ennek ellenére lelki ismeretesen nekiállt a laboratóriumban uzsonnát csomagolni a lányának. Üzemanyag, hogy jól tanulj, írta egy cetlire, amit becsúsztatott a kislány uzsonnás dobozába. Aztán egy kicsit elgondolkodott, és a ceruzáját forgatta. A szünetben menj ki sportolni, de ne enged mindenképp győzni a fiúkat, írta egy másik cetlire. Aztán a ceruzával az asztalon kopogva tűnődött. Nem, nem csak te képzeled, írta a harmadikra. Az emberek általában tényleg rémesek. Elizabeth a második és a harmadik cetlit az első tetejére tette. A legtöbb kisgyerek nem tud olvasni, vagy ha igen, akkor csak a legegyszerűbb szavakat betűzik ki: mama, papa, ilyesmik. Madeline viszont már három éves korában megtanult olvasni, és mostanra, öt éves korára már túl volt Dickens regényeinek nagy részén. Igen, Madeline pont ilyen gyerek volt. Az a fajta, aki egy bakkórus művet el tudott dúdolni, de a cipőjét nem tanulta megbekötni. A földforgását el tudta magyarázni, bezeg az amővázás nem értekelte. És ez elég nagy gondot okozott. Ugyanis a csoda gyerekeket ünnepelni szokták, a korán olvasó gyerekeket viszont nem. Mégpedig azért, mert olvasni előbb vagy utóbb mindenki megtanul. Így hát semmi különleges nincs abban, ha valaki már egészen kicsikorában olvas. Egyszerűen csak bosszantó. Ezt Madeline is tudta. Ezért minden reggel, miután az édesanyja már elment otthonról, és Harriet, a szomszédasszony, aki vigyázott rá, épp nem figyelt, kiszedte a cetliket az uzsonnás dobozból, elolvasta őket, aztán szépen betette mindegyiket a többi mellé a cipős dobozba, a szekrénye aljába. Az iskola előkészítőben pedig úgy tett, mintha ő is analfabéta lenne, mint a többi gyerek. Medlénnek nagyon fontos volt a beilleszkedés. Jóka volt rá. Az édesanyja sosem tudott beilleszkedni, és lám, mi történt vele. Medlin az ágyában feküdt, a dél-kaliforniai Kamons nevű kisvárosban, ahol általában meleg van, de nem túl meleg, és az ég kék, de nem túl kék, a levegő pedig tiszta, mert akkoriban még tiszta volt a levegő. Medlin feküdt, és lehúny szemmel várakozott. Tudta, hogy mindjárt bejön az anyja, puszítad a homlokára, megigazítja a takarót, és belesuttogja a fülébe, hogy élj a mán. Aztán felberreg az autómotorja, és a Plymouth csikorogva kattogóváltóval kitolhat a kocsi beállóról. Medlin állandóan bánatos anyja elindul a TV stúdióba, ahol felveszi a kötényét, és kezdődik a műsor. A műsor, aminek a címe Finom falatok hatkor, és amiben Elizabeth zott minden kétséget kizáróan remek.